«Тя Маку, що зростає в саду твого серця?» Підійшов тато і поклав руку Макові на плече. «Знаєш, Місі, дивовижна дівчинка, а як вона тебе любить?» «Я так за нею сумую. Це так боляче. Я знаю, Макензі, знаю». Невдовзі по обіді, якщо орієнтуватися за сонцем, четвірка повернулася до хижі. Стіл був порожнім. Вочевидь, ніхто не готував. Але на кухні не затрималися. Тато провів усіх до вітальні, де на журнальному столику вони побачили чашу з вином і буханець свіжоспеченого хліба. Усі посідали, окрім тата, який звернувся до мака. «Макензі!» – почав він. Тобі слід дещо обміркувати. Упродовж часу, проведеного з нами, ти одержав зцілення і багато чого навчився. не потрібно так применшувати», – усміхнувся мак. Усмішку у відповідь. Подарував і тато. «Ти чудово знаєш, як ми тебе любимо. Але обирати тобі ти можеш залишитися з нами». «Продовжувати зростати і навчатися, або повернутися додому, до нен, дітей і друзів. Хоч би там як ми обіцяємо, що не покинемо тебе». Мак замислився. «А місі?» – збитав він. «Якщо вирішиш залишитися, – відповів тато, – побачиш її вже сьогодні, а якщо захочеш повернутися, – «Зустріч доведеться відкласти». «Непростий це вибір», – зітхнув Мак. У вітальні кілька хвилин панувала тиша. Тато не заважав Маку впорядкувати думки її прагнення. Нарешті той запитав. «А чого бажає Місі? Вона з радістю зустрілася би з тобою вже сьогодні. Але живучи у світі...» де усім вистачає терпіння, може її зачекати. Звісно, я хотів би її бачити, але не, не дітям це завдало би додаткових страждань. Дозволь запитати, чи справді те, що я роблю вдома, важливіше? Чи це має значення? Я працюю, піклуюсь про сім'ю. Що ще я можу зробити? У розмову втрутилося сараю. Маку! Якщо щось і має значення, то значення має все. Ти сам маєш значення, тому все, що ти робиш, також значиме. Щоразу, коли ти прощаєш, змінюється всесвіт. Щоразу, коли ти впливаєш на інших, змінюється всесвіт. У кожному виві доброти турботи, помітному чи непомітному, Досягаються мої цілі, що змінюють світ навколо. Добре, остаточно визначився Мак. Я повертаюся. Думаю, ніхто не повірить мої розповіді. Проте, якщо я повернуся, то зможу ініціювати зміни, нехай і незначні. Дещо я все ж хотів би зробити. Ви знаєте, про що йдеться, усміхнено мовив він. Усі засміялися. «Я вірю, що ви мене ніколи не залишите, тому не боюся йти від вас, хіба що зовсім трішки». «Це, – запевнив тато, – справді, добрий вибір, – сараю підвелася їй підійшла до Мака. «Макензі, оскільки ти повертаєшся, у мене є для тебе ще один подарунок. Який саме?» Запитав Мак, не в змозі приховати свою зацікавленість. «Це для Кейт?» – пояснила вона. «Для Кейт?» – вигукнув Мак, згадавши, що цей тягар досі залишається в його серці. Річ у тім, що Кейт вважає себе винною в смерті Місі. Мак був приголомшений. Слова Сараю все прояснили. Як він одразу не здогадався, адже її необережний рух на каноя спричинив низку подій, які призвели до зникнення місі. Він не міг повірити, що це жодного разу не спало йому на думку. За одну мить, Сараю виявила причину внутрішньої боротьби Кейт. Як я тобі вдячний, вимовив мак, його серце сповнилося радістю. Йому точно треба повернутися, хоча б заради кит. Сараю всміхнулася і сіла. Останнім підвівся Ісус. Він підійшов до однієї з поличок, узяв там маленьку бляшанку і сказав «Мако, думаю, ти захочеш це забрати. Насправді я впевнений, що вона мені більше не знадобиться», заперечив Мак, потримавши коробочку в руках. «Нехай буде в тебе». Віднині мій найцінніший скарб заховано у вас. Я прагну жити з вами і для вас. Ми теж цього прагнемо, пролунало чітке запевнення. У тому, як вони разом смакували теплий хліб і пили вино, зі сміхом згадуючи цікавинки останніх вихідних, не відчувалося жодного ритуалу, жодної церемонії. Мак знав, що усе скінчилося і час вирушати додому, але спочатку слід було з'ясувати, що він скаже Нен. Речей у нього не було. Ті, що дивним чином опинилися в кімнаті, зникли, імовірно, вони були вже в машині. Одяг, в якому приїхав мак, був випраний і ухайно складений. Перевдягнувшись, він зняв із гачка на стіні куртку і перед тим, як вийти, раз роздивився кімнату. «Господь і слуга!» Він засміявся, але відчувши вибух емоцій, завмер на місці. «Саме завдяки цьому він іще більше є моїм Богом». «Моїм слугою». Коли мак повернувся до кімнати, там уже нікого не було. Біля каміна на нього чекала філіжанка кави, над якою здіймалася пара. У нього не було можливості попрощатися. Але коли він про це подумав, то вразу усвідомив, що казати Богові «до побачення» смішно. Він усміхнувся, сів на підлогу спиною до вогню і сьорбнув ковток надзвичайно смачного гарячого напою, тілом моментально розлилося тепло. Раптом його охопила втома, емоції зробили своє. Повіки стали непідвладними, і заплющилося. Мак непомітно провалився в солодкий сон. А потім він відчув пронизливий холод. Людяні пазурі залізли під одяг і роздирали шкіру. Він прокинувся і незграбно підвівся на ноги. Через лежання на підлозі м'язи задерев'яніли. Швидко роздивившись, він побачив, що все навколо знову було таким, як два дні тому. Навіть пляма крові біля каміна, де він спав. Підхопившись на ноги, мак кинувся через розбиті двері на поломаний ганок. Хижа знову була гнилою й непривабливою, двері й вікна іржавими й ненадійними. Мороз скував ліси що вела до місця, де він залишив джип. Озеро ледь виднілося за непроглядними чагарями шипшини й дерези. Майже весь причал пішов під воду, залишилося лише кілька найгрубших опор та секції що до них кріпилося. Мак усвідомив, що повернувся до реального світу. Він усміхнувся сам до себе, бо розумів, що насправді повернувся до нереального світу. Він натягнув куртку і попрямував своїми слідами, що досі виднілися на снігу. Коли він дістався автівки, почав падати сніг. Дорогою до Джозефа не сталося нічого особливого. У місто він прибув, коли починало сутиніти. Заправив повний бак, перехопив щось зовсім несмачне і безуспішно спробував зателефонувати Нен. Вона, ймовірно, за кермом спала на думку Макові. А може, і поза зоною досяжності вирішив проїхати повз поліційний відділок і, якщо вдасться побачитися з домі, Проте, зробивши коло і не помітивши там жодних ознак життя, передумав, як йому пояснити все не На, на перехресті Мак зупинився на червоне світло. Він втомився, але був умиротворений і задоволений, тому не сумнівався, що зможе легко подолати дорогу додому. Він уже не міг дочекатися, коли нарешті зустрінеться з сім'єю, особливо з Кейт. Заглиблений у свої думки, мак поїхав через перехрестя, як тільки загорівся зелений. Він не встиг помітити, як збоку на нього несеться машина, водій якої, очевидно, не звернув уваги на червоний сигнал світлофора, спалахнуло сліпуче світло, а потім нічого, тільки тиша і морок. За якусь мить від джипа Віллі Нічого не залишилося. На місце трагедії прибула пожежна машина, рятувальники і поліція. За кілька годин швидка допомога привезла поламаного і непритомного мака до лікарні Еммануїл, що в Портленді, штат Орегон. Кола на воді Віра ніколи не знає, куди її ведуть Проте вона знає і любить того, хто веде Освальд Чемберс Нарешті, ніби здалеку, почувся знайомий голос, який радісно вигукнув Він потиснув мою руку Кажу, що відчув це Мак не зміг розплющити очі, але знав, що за руку його тримав Джош. Спробував знову потиснути, але, провалившись у темряву, втратив свідомість. Минув цілий день, поки Мак знову прийшов до тями. Він не контролював жодного м'яза свого тіла. Для того, щоб підняти повіку, потрібно було докласти неймовірних зусиль, Проте навіть вони супроводжувалися радісними вигуками і сміхом. Напіврозплющеним оком він спостерігав, як до нього одне за одним безперервно підходять різні люди, ніби бажаючи зазирнути до чорної діри, в якій були сховані безцінні скарби. Те, що вони там бачили, приносило їм невимовне задоволення, яким вони одразу йшли ділитися з іншими. Деякі обличчя Маку пізнав. Ті, що здалися незнайомими, як виявилося згодом, належали лікарям та медперсоналу. Він багато спав, проте щоразу, коли розплющував очі, це викликало бурю емоцій. «Трохи зачекайте, і я покажу вам язика», – подумав він. «Тоді й подивимося». Будь-який рух спричиняв гострий біль – Особливо, коли задля профілактики пролежнів медсестра починала фізіотерапію, перевертаючи його з одного боку на другий. Це була звичайна процедура для пацієнтів, які втрачали свідомість на добу чи більше, але від усвідомлення цього легше не ставало. Спочатку Мак не мав жодного уявлення про те, як опинився в такій ситуації. Він навіть не міг достеменно згадати... Як його звати? Ліки не допомагали, хоча завдяки Морфію біль відчувався не так вже й гостро. Упродовж наступних кількох днів у голові почало потроху просвітлюватися. Повернувся голос. Тягнулася безперервна вервечка родичів і друзів, які бажали йому якнайшвидшого одужання. Цікавилося станом його здоров'я, хоча й самі все знали. Джош і Кейт Буквально не відходили від батька, вони або робили уроки, поки він спав, або відповідали на його запитання, яких накопичилося чимало. Якоїсь миті Мак усвідомив, хоча йому казали про це безліч разів, що після жахливої аварії в Джозефі він був непритомний чотири дні. Нен не приховувала, що йому багато чого доведеться пояснити, Однак зараз треба було зосередитися не на розслідуванні, а на одужанні. Але не в цьому річ. Його мозок досі був затуманений, і хоча він урив, часто пам'ятав окремі епізоди, ще не міг скласти їх докупи, аби це набуло хоч якогось сенсу. Мак не міг пригадати своєї дороги до хижі, а про події, що відбулися згодом, є поготів. У вісні, наче друзки розбитого дерева, він бачив образи Тати Ісуса, Місі на галявині, Софії у печері, яскраві фестивальні кольори на луці. Кожен епізод супроводжувався сплесками радості, але Мак підозрював, що це могли бути галюцинації, викликані зіткненням пошкоджених чи дезорієнтованих нейронів головного мозку і ліків які разом із кров'ю пульсували у венах. На третій день, після того, як Мако притомнів, він, тільки прокинувшись, побачив перед собою роздратованого Віллі, який не зводив із нього очей. Бовдур сердито вигукнув Віллі. «Радий тебе бачити, Віллі!» – позіхнув Мак. «Де ти навчався керувати автомобілем?» запитав Віллі, не стримуючи емоцій. «А, я зрозумів. Хлопець із ферми не звик перетинати перехрестя. Маку, ти повинен був відчути подих того чолов'яги десь за милю». Мак лежав і слухав буркотіння друга, намагаючись зрозуміти слова, проте це йому ніяк не вдавалося. «Нен, наче з ланцюга зірвалася». «Не хоче зі мною розмовляти. Вона звинувачує мене у тому, що я позичив тобі джип і дозволив самому поїхати до хижі. навіщо я туди їздив?» – запитав мак, намагаючись упорядкувати думки. «Щось не можу пригадати». Віллі розпачливо зітхнув. «Ти повинен їй сказати, що я намагався переконати тебе не їхати». Справді, припини Маку. Я ж намагався. Мак слухав буркотіння Віллі і не міг утриматися від усмішки. Хоча він і не пам'ятав подробиць своєї подорожі про турботу і піклування друга, неможливо було забути. Саме це й змусило його усміхнутися. Зі здивуванням Мак усвідомив, що Віллі нахилився просто над його обличчям. «Ти...» Його бачив, прошепотів він І швидко роззирнувся навколо, аби переконатися, що їх ніхто не чує «Кого?» – запитав мак «І чому ти шепочеш?» «Бога!» – уточнив Віллі Він там був, мак здавався спантиличеним «Віллі!» – пошепко відповів він «Бог усюди! Хіба це таємниця? «Знаю, нерозумна твоя голова» не міг заспокоїтись Віллі. «Про татову записку ти теж не пам'ятаєш?» «Записку, яку ти знайшов у поштовій скринці, тоді, коли підслизнувся і загримів у сніг. Саме цієї митці в голові мака розвиднюлося. Записка, джип, пістолет». Подорож до хижі. Усі епізоди дивовижних вихідних почали складатися в цілісну картину. Образи і спогади стрімко заполонили розум. Мак боявся, що вони піднімуть його з ліжка і вишбурнуть із цього світу. Згадуючи подробиці пригоди, Мак заплакав. Сльози залили його обличчя. «Вибач, Маку, вибач!» «Що я такого сказав?» «Перепрошуючи, благав Віллі». Мак підняв руку і торкнувся обличчя друга. Хех, «Нічого, Віллі, я про все згадав. Записку, хижу, місі, тата. Отже, ти хочеш мені сказати, що він там був? Я маю на увазі Бога». Мак сміявся і плакав. «Так». «Звісно, він там був. Зачекай, ти не повіриш. Не впевнений, що я сам повірю?» Мак зупинився, наче щось пригадуючи. «А вже ж, мовив він нарешті. Він наказав мені дещо тобі переказати». «Мені?» – Мак спостерігав, як на обличчі Віллі чергуються занепокоєння та сумніви. «А що він сказав?» – запитав друг, нахилившись. Мак помовчав, добираючи правильних слів. «Він просив передати, що ти йому подобаєшся». Мак спостерігав, як напружуються м'язи на обличчі Віллі, стискуються щелепи, а очі сповнюються слізьми. Губи й підборіддя затремтіли. Мак знав, що його друг намагається тримати себе в руках. «Мені Хе -хе, час і час іти!» Прошепотів він хрипким голосом, «Розкажеш мені про все згодом?» І з цими словами Віллі розвернувся та вийшов із кімнати, залишивши мака наодинці з роздумами і спогадами. Коли зайшла Нен, мак уже сидів у ліжку і усміхався до вух. Він не знав, з чого почати, тому дав змогу дружині висловитися першою. Вона розповіла йому подробиці, в яких він досі плутався. Він зрадів, коли нарешті дізнався про те, що сталося. У пригоді, що трапилося з вини п'яного водія, він ледь не загинув. Мака оперували, бо в нього були численні переломи і внутрішні ушкодження. Боялися, що він на тривалий час впаде в кому. Проте незабаром ці побоювання, хоч обґрунтовані, розвіялися. Слухаючи дружину, Мак подумав, що потрапити в аварію після вихідних, проведених із Богом, трохи дивно. Явна невпорядкованість життя, здається, так назвав це тато. Тоді Нен сказала, що аварія сталася в п'ятницю ввечері. Е, ти хотіла сказати в неділю?» «Неділю? Ти думаєш, я не знаю? Тебе привезли сюди в п'ятницю». Твердження Нен дещо спантиличило мака, і на якусь мить він навіть задумався, чи не наснилося йому все. «Це, мабуть, пов'язано із часовим виміром сараю», – переконав він себе. Коли Нен закінчила переповідати події зі свого боку, мак розповів їй про все, що сталося з ним, проте спершу вибачився за свою брехню. Це здивувало Нен, яка знайшла пояснення такій відвертості в посттравматичному синдромі та дії знеболювальних. Цілісна картина вихідних або вихідного, як наполягала Нен, вимальовувалася повільно, розгортаючись у низці подальших розмов. Час від часу ліки висмоктували з мака всі сили, і він провалювався в глибокий сон, інколи так і не завершивши речення. Спочатку Нен, що сила намагалася бути терплячою й уважною, не засуджувала й не критикувала, хоча була впевнена, що чоловік марить, бо ще не оклигав після аварії. Згодом яскравість і глибина його спогадів торкнулися її серця і повільно пом'якшили рішучість наміру бути об'єктивною. У словах Макка, Відчувалося життя, і вона швидко збагнула, хай там що сталося з її чоловіком. Це глибоко вплинуло на нього та змінило його життя. Її скептицизм майже зійшов на нівець, коли Нен погодилася знайти можливість разом поспілкуватися з Кейт. Мак не пояснив, навіщо це потрібно, тому вона трохи нервувала, але повністю довірилася йому. Джоша... Відіслали з якимось дорученням, і вони втрьох залишилися у палаці. Мак узяв руку Кейту свою. «Кейт!» – почав він слабким, хрипким голосом. «Хочу, щоб ти знала, я люблю тебе всією душею. Я теж тебе люблю, тату. Обставини, за яких відбувалася розмова, здавалося, пом'якшили її серце. Не відпускаючи руку доньки, Мак усміхнувся, але швидко набув серйозного вигляду. «Я хочу поговорити з тобою про місі». Кейт відскочила, наче її вжалила бджола, обличчя спохмурніло. Інстинктивно вона смикнула руку, проте Мак тримав її достатньо міцно. Хоча для цього знадобилися майже всі його сили. Вона озирнулася, підійшла Ненна і обійняла доньку, яка тримтіла. «Навіщо?» – запитала вона ледь чутно. «Кейт, у цьому немає твоєї провини!» Кейт вагалася, наче хтось несподівано викрив її темницю. «У чому саме?» Вимовити це було непросто. Але вона почула чітку відповідь «У смерті місі». Ці прості слова викликали сльози, що просто залили її обличчя. Кейт знову спробувала відскочити. «Люба, ніхто не звинувачує тебе в тому, що сталося». Кейт прорвало після кілька секундної тиші. «Якби я була обережнішою, тобі б не довелося». У її голосі звучало самобичування. Мак поклав свою руку на руку Кейт. Це не твоя провина. Ось що я намагаюся сказати тобі, рідна. Кейт схлипнула. Відчувалося, що татові слова потрапили вглиб її зраненого серця. Я завжди думала, що все це сталося через мене. Думала, що ви з мамою звинувачуєте мене. Я ж не хотіла. Ніхто з нас не хотів, щоб таке сталося, Кейт. Воно просто сталося, і нам доведеться навчитися з цим жити. Будемо вчитися разом. Добре? Кейт не знала, що й відповісти. Спантеличена, уся в сльозах. Вона вирвалася з татових рук і вибігла з кімнати. Так само заплакана Нен кинула на мака безпорадний, але обнадійливий погляд і побігла за донькою. Наступного разу коли Мак прокинувся, Кейт лежала поруч, зручно вмостившись на сусідньому ліжку. Було зрозуміло, що Нен допомогла доньці подолати біль. Коли він розплющив очі, підійшла дружина, поцілувала його та тихенько, щоб не розбудити доньку, прошепотіла «Я тобі вірю». Мак кивнув, усміхнувся і здивувався якими важливими виявилися для нього ці слова. «Це все від подумав він. Упродовж наступних кількох тижнів Мак швидко одужував. Уже через місяць, коли його виписали з лікарні, вони з Нен зателефонували – новопризначеному помічнику шерифа Томі Далтону. Її обговорили з ним можливість виїзду до хижі. Оскільки там усе повернулося до занедбаного стану, мак почав сумніватися, чиї тіло Місі досі в печері. Пояснювати поліції, звідки йому стало відомо про місце знаходження тіла, було досить ризиковано, але він не сумнівався, що друг, хай там як, спробує його зрозуміти. Томі і справді поставився до мака доброзичливо. Вислухавши про події тих вихідних, він погодився організувати експедицію до хижі, хоча й бажав розповідь маренням убитого горем батька. У будь-якому разі, Томі хотів побачитися з маком. Особисті речі, що вціліли після автокатастрофи, стали гарним приводом для зустрічі. Отже, одного чудового суботнього ранку на початку листопада. Віллі відвіз Мак і Нен на своєму новенькому позашляховику до Джозефа. Там вони спочатку зустрілися з Томі, а потім усі разом вирушили до Національного парку. Томі здивувався, коли Мак прийшов повз хижу до дерева, де починалася стежка. Він показав намальовану внизу стовбур дугу, про яку розповідав друзям дорогою. Усе ще кульгаючи після аварії, він дві години вів їх через зарості. Нен не вимовила жодного слова, хоча на її обличчі було помітне хвилювання, яке з кожним кроком зростало. Уздовж стежки вони час від часу помічали позначки вбивці, залишені на скелях і деревах. Коли вони дісталися поля брил, Томі переконався, якщо не в правдивості слів мака, то принаймні в тому, що хтось ретельно позначив шлях, яким вони прямували. Без вагань мак звернув у лабіринт брил і прямовисних скель. Вони, мабуть, ніколи б не знайшли потрібне місце, якби не тато. На купі каміння перед входом до печери стерчав уламок скелі із червоною дугою. Зрозумівши, навіщо тато це зробив, мак. Ледь не розсміявся. Коли Томі остаточно переконався, що вони знайшли те, що шукали, він наказав усім зупинитися. Мак одразу зрозумів, навіщо це потрібно, і неохоче погодився на упечатання печери до приїзду фахівців, суд, медекспертизи і представників правоохоронних органів. Дорогою до Джозефа Томі знову вислухав розповідь Мака, цього разу з іншим ставленням. Він також скористався можливістю порадити другові, як себе поводити в поліції. Хоча алібі мака було бездоганним, однозначно мали виникнути серйозні запитання. Наступного дня до печери, наче хижі птахи, злетілися експерти. Вони вийняли і розклали по пакетах рештки простирадла, а також те, що залишилося від місії. Уже за кілька тижнів Знайшлося достатньо доказів, щоб вистежити і заарештувати вбивцю сонечок. Завдяки позначкам, які той залишив, поліція змогла віднайти тіла інших убитих ним дівчат. Після мова Ось нарешті ви почули те, що одного разу почув я. Переконаний, дехто поставить під сумнів реальність того, що сталося з Маком, вважаючи його розповідь маренням людини, яка потрапила в дорожню транспортну приходу. Що ж до Мака? То він живе далі на повну силу та впевнений у правдивості кожного вимовленого ним слова. На його думку... Це зазвічують зміни, яких він зазнав. Великий сум проминув, а душу переповнює непідробне почуття радості. Як завершити цю розповідь? Ось питання, що до останнього часу не давало мені спокою. Найкраще, мабуть, розповісти про вплив, який це справило особисто на мене. Як зазначалося в передмові, пригода маки мене справді змінила. Вважаю, що немає жодної сфери мого життя, яка не зазнала б суттєвого перетворення. Чи вірю я в те, що почув? Принаймні, мені дуже хочеться в це вірити. Можливо, коли щось не відповідає дійсності, у певному сенсі воно правдиве, якщо ви розумієте, про що я. Гадаю, це доведеться з'ясувати вам разом із сараю. Якщо до мака... Він – людина, як і решта з нас, і далі зазнає змін. Проте Він вітає ці зміни, а не упирається їм, як найчастіше робимо ми. Я помітив, що Він палкіше любить, швидше пробачає, ще швидше просить вибачення. Зміни в Його житті, наче коло на воді, справляють не завжди однозначний вплив на друзів і знайомих». Можу запевнити, що не знаю жодної іншої дорослої людини, яка б жила в такій простоті й радості. Яким чином він знову перетворився на дитину? Точніше, він перетворився на дитину, якої йому раніше просто не давали бути дитину, що живе вірою в дива. Навіть темні сторони життя він сприймає як частину неймовірно багатого гобелена майстерно зітканого невидимими руками любові. Поки я пишу ці рядки, Мак свідчить у суді проти вбивці сонечок. Він сподівався побачитися зі звинуваченим, але досі не одержав дозволу. Однак від свого наміру він не відмовиться, навіть якщо зустріч відбудеться через руки після винесення вироку. Якщо у вас буде можливість провести час із Маком, ви дізнаєтесь, що він сподівається на нову революцію, цього разу революцію любові й добра, у центрі якої перебуває Ісус. А також те, що він зробив і продовжує робити в житті кожного, хто прагне примирення і місця, яке можна назвати домом. Це не буде переворот у прямому розумінні цього слова, а якщо й буде, то такий, якого заздалегідь не вигадаєш, Йдеться про силу щоденно помирати, служити, любити, сміятися, виявляти доброту і ніжність. Бо якщо щось і має значення, то має значення все. Одного дня, коли все таємне стане явним, кожен з нас схилиться на коліна і визнає владою сараю, що Ісус – Господь усього творіння, який перебуває в Татовій славі». І наостанок, переконаний, що час від часу Мак і Нен вирушають до хижі, щоб побути там наодинці. Не здивуюсь, якщо Мак виходить на старий причал, знімає взуття і шкарпетки, і, як ви вже здогадалися, ставить ноги на воду, щоб з'ясувати, чи не... Ви мене розумієте. Віллі, обійнялося землею небо. В божім полум'ї кожен кущ, Хтось збагне, що розутись треба, Інші ягоди з гілки зірвуть. Елізабет Баррет Браунінг Кінець книги Автор аудіоверсії Актор Сергій Москаленко